Tak, tik Horiek dira ni bizi den mundu txikian aditzen diren soinuak Ni txikia eta fina da Eta lafe den nola fintzen zaizkion bekainak hasertzen denean Dena den hori gero eta gutxiagotan gertatzen da Edo, gero eta maizago? Horain ez dakitzar erran. Bi almendrak txiki dira bere begiak. Horregatik sumatzen du haietan gero eta pisoa handiagoa haua. Eta zen bat kostatzen zaizkion irekitzea. nekatua dago eta betileak korapilatzen zaizkio. Ez ote da gauak lehen baino laburraoak direlako? Eta noi zasi ziren laburtzen? Hmm, tira. Tira. Bera, jaio zenetik. Bera, txiki eta boro bilborobila da. Sekulako sasoiadu. Nik falta duena, baina askoz gehiu. Iabeti konten egoten da. Eta aizearen mendeko ustoa bezain lotxagabea da. Niri ustatzen zaio bera bezarkatzea. Orduan sentitzen da ezir seguruago. Eta erraten dizkion gauzak, nere lurra, nire hilargia, nere zerua eta nire eguzkia zara. Nik hainbertzen maite du bera, bereburuari dion maitasunaren parte bat, oparitzen diola egunez egun. Jantxaz, jantxa. Inork ez dio eskatu bala egiteko. Zergatik egiten duen? Ala ateratzen zaio lako. Baina orain, hain hau ikusten do bero, bero, bere burua ez lioke kalterik eginen zerbait gordetzea beretzat. Maitasun hori, gutxiika gutxiika doa, alde batetik pertzera transfusio bat balitz bezala. Tik. Tak. Tik. Tik. Tak. Tik. Aditzen da giroan. Nik sentitzen du ustutzen ari dela. Zirrekituren bat izan behar du nonbait. Xulotxiki xurropatza hilaren bat, eta handik joaten ariko da hogarkabean. Te segiten ari da. Korputzeko puskak erortzen ari zaizkio nekearen neke. Niri, eguneroko egin beharrak pilatzen zaizkio. Batzuetan hilaran, lerro batean, lasai txandaren zain. Eta bertze batzuetan, zurrun bilo batean bezala trumilka. ero frenetiko honek zarata ikaragarria egiten duenez nik segitzen du jiraka, amilka maldan betxe gurpil baten bezala superwoman sartzen da bere baitan mila gauza aldi berean egiteko bertze sinaurri bat gehioda eta uzten du uoldeak eraman dizan errestan. Pentsatzeko astirik hartu gabe. Borondatea, lozorroan duela sentitzen du. Bat batean, erritmo aldrebestu eginda. Tik, tak, crunch, tik, crunch, crank. Jakingabe zergatik, geldit jo eginda. Eta ikusi du, mundua ziztu bizian ari dela gira kabiraka Etzaio bat ere gustatu ikusi duena. Eta erabaki du ez duela hor jarraitu nahi. Baina, orduan tardar da, beldurka beldur handia baitu eta bere burualdi kaldezka hasi zaio eta bidez aldatzen badut eta aurkitzen dudana ezpada bide zuzena eta bide honetan bilatzen dudana aurkitzen ezpadu Eta bilatzen dudana, espada nik nahi dudana? Eta nahi dudana, espada uste dudana? Eta ufff! Iduridu, nik autatu duela lozorrotik ernatzeko tenorea. Begiak irekitzekoa bide berri horrek ikaratzen du, berriz jaiotzeak izitzen du. Nik sentitzen du, bere buruak ezin duela gehiago, lertzeko zorian du. Ez lertzen zergatik ez duten funtzionatzen lehen ongi ziebazen gauzak. Noiz aldatote dira, kaldetzen dio bere buruari. Denbora igarotzen da eta halako batean burmuina lertu egiten da. Partikula txikiak alde guztia eta dira, estanda ikaragarria izan da. isilunea berriz nagusitu delarik. Pishkanaka, pishkanaka, da, oartzean lerketatik ateraden puska bakoitza ni desberdin bat dela. Azkenean ulertu du, ez da puska txikitan xeatu, ni ezberdinak aurkitu ditu. Bere burua legia, tu da niren barrenean prisma bat dagoela Arezko alin batez egina Ni ni dira Elkar batzen elkarreengatik bereisten jostetan irahulkabiltzanak Horietakohauitzek ohiu egiten duten orbaiteken entzun ditzan No da ez nituuen gaur arte sumatu ze gauza arri egiten du bere baitan. Orain nik jada ez du lehenago tik-tak-tik ura adietzen. Erritmoa, Era bat aldatu da. Orain honitz dira tenak desberginak. Batzuetan hegaztiek markatzen dute beren hegalen bidez. Batzuetan hodeiek berein joan etorrien bidez. Eta bertze honitzetan nik markatzen du herritmoa. Ez da erraza erritmoa markatzea. Beldurrak segitzen du niren baitan. Ezin da deus egin. Ezin jeke ura uixatzeko deus egin. Lehenago edo geroago bere konplizia izanen da, ez da? Bide berri ontako lagun bezala gulertu beharko du. Iduritzen zait, elkarrekin makina bat gauza egin halko dituztela ez da? Azken finean, mundu berdineko lore desberdinak garadenak. It buruan sartzen bitxilore batek arantzak eduki nahi izatea. Ez da arrosa batek auskortasun itxura egitea ere. Nik apaingarri guztiak eranzi ditu Eta biluzik aintzinera du bere bidea. Dardarka, baina libre. Segi dezagon gure bidea. Eta maitatu dezagon gure burua, hausnartzen du. Orain baitaki. Izpiloan ikusten duena baino gehiago dela. Izpiluak itzultzen dugun isla baino asko zere gehiago.